Легеньким вітерцем із заходу гнулися зарості і лягали під колеса вантажівки з м'яким хрускотом. Грунт був плаский і дуже твердий. Сірий степ стелився, скільки очі бачать. На півдні майоріло кілька білих, нормальних, як зауважив Мішель, хмарин. «Куди поїдемо?» – запитав Мішель, виклавши на поличку інструменти, потрібні йому як штурману. Магнітне поле телуса, хоч і було протилежним земному, Стрілка, яка на землі вказувала на північ, тут указувала на південь, все ж було постійним, тож компаси нас не зраджували. Спершу на південь, а потім на південний схід. Так об'їдемо болото. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. А тоді до гір. О півдні ми зробили зупинку. То був наш перший обід у тіні машини, як висловився Польша Фер. Утім, тіней майже не було. На щастя дув легкий вітерець, коли ми щасливі підняли келихи із вином, трава зашелестіла і з'явилася величезна гадюка Вона без вагань кинулася вперед і встромила ікла у ліву передню шину, що характерно засвистіла «Святі угодники!» – скрикнув Поль і зник у середині танка, звідки вийшов із сокирою і під акомпанемент вандаля, не пошкодьте її, він завдав удару такої сили, що розрубив зміюку надвоє, а наголовник сокири у грузнуву землю саме держало. Нас аж скрутило від сміху. «Не впевнений, що ця здобич була їй по зубах», – пожартував Мішель, намагаючись витягнути ікла з шини. Довелося взятися за обценьки. Знявши шину, ми виявили, що травна рідина гадюки була настільки сильна, що розчинила внутрішній покрив і навіть пошкодила гуму. «О, перепрошую», – заявив Мішель, обернувшись до трупа тварини. «Бачу вам і каучук до снаги». Ми знову рушили, прозуваючись із середньою швидкістю 25-30 кілометрів на годину. Коли ж настав вечір, я все ще був за кермом. Ми подолали 300 кілометрів. Обриси гострих шпичаків, що стирчали ліворуч, були свідченням присутності там болота. Лише наступної доби, близько третьої ночі, після доброго сну, ми змінили курс, та нам і далі траплялися лише сірі трави, начисленні кущі та яри, які ми мусили об'їжджати. Удалені бовваніли обриси зелених гір, туди ми і прямували. Незадовго до десятої ранку погода змінилася. І о півдні дощик уже барабанив по дюралюмінію. Тож обідали ми всередині у Тісняві. Злива була дуже щільною, тож я вирішив лишатися на місці, поки не вщухне. Ми відчинили вікна, щоб освіжити повітря. І почалася довга розмова. Хтось лежав на своїй кушетці, хтось сидів за столом. Ми з Мішелем і його сестрою примостилися на приступці біля дверей до кабіни. Я й Мішель запалили люльки, решта курили цигарки. Дякуючи Богові, або в випадку, у міста знайшлося насіння тютюну. А ще були чималі запаси власне сухого листя, тож тайкома від оператора контролю ради ми зробили невеличку плантацію. Дощ тривав сімнадцять годин. Коли ми прокинулися, він ще йшов, хоч і значно рідший а вартові підтвердили, що він не вщухав ні на мить. Усю рівнину вкривала вода, яку повільно всотував гумус. Коли Мішель завів двигун, вантажівка певний час буксувала. Наприкінці третього дня, подолавши 650 кілометрів, ми досягнули гір. Пагорби, що тягнулися з південного заходу на північний схід, обмежували обрій. Та між двома з них мені судилося зробити колосальне відкриття. Був вечір. Ми зупинилися біля рудого пагорба, без рослинності і з голою глинистою землею. Прихопивши зброю, я вийшов на розвідку. Блукаючи, час від часу позираючи на небо, я міркував. Гадав, чи працюють на телусі земні закони геології і отримав ствердну відповідь, збагнувши, що вже певний час відчуваю ледь вловимий, але такий знайомий запах. Я зупинився. Переді мною було невеличке болото з кількома жовтими кущиками та маслянистою поверхнею. І раптом мене осінило. Відгонило нафтою. Я підійшов ближче. На поверхню в маленькій затоці підіймалися бульки газу. Вони легко спалахували вогнем. Утім, це не було доказом, бо могло йтися про звичайний болотяний газ. А от масляниста поверхня... За всіма ознаками переді мною було родовище нафти. Певно, не дуже глибоке. Я уважно роздивився місцину. Глина, що утворювала пагорб, тут поступалася чорній сланцевій скелі. За сто метрів від мене скеля впиралася в білий вапняк, Усе вказувало на розлом. Це відкриття мене засмутило. Можливо, нафта піднімалася на поверхню внаслідок розлому, а це означало, що родовище втрачене. Або ж навпаки, воно залягло близько до поверхні. Хай там як, а на телусі була нафта, тож ми мали можливість використати її. Ми позначили це місце на карті нашого маршруту, а потім із півдня об'їхали гірський хребет. А втім, ішлося радше про високі пагорби, адже вони не перевищували 800 метрів. То були досить молоді вапнякові виступи, ще майже не позначені ерозією. В одному з відламаних блоків я знайшов закам'янілу мушлю, дуже подібну до земного брахіоподу. Отже, далеко не всі тварини на телусі були такими безкістковими, як гідри – Рослинність, як і раніше, вражала одноманітністю: сірі трави та зелено-сірі деревця. Під час зупинок Вандаль перетворював наш столик на лабораторію, та поки що якихось сенсаційних відкриттів не траплялося. Клітини рослин були аналогічні земним, хоча нерідко мали по кілька ядер. Квіток вони не мали, а їхнє насіння було ідентично насінню папороті, що вкривала землю в кам'яновугільну добу. Обігнувши пагорби, у далині, ми одразу побачили величні гори з укритими снігом вершинами. Особливо вражала красою найвище з них. Висота її здавалася неймовірною. Чорний, мов ніч зі сніговою шапкою цей конічний, майже прямовисний пік височів над рівниною. Певно, він мав вулканічне походження. Ми охрестили його пітьмою. «Ми помчали просто на нього». «Мішель зробив кілька замірів і швидко вирахував висоту». «Приблизно 12 кілометрів 700 метрів». «Вражено прошепотів він». «12 кілометрів? Але ж він вищий за Еверест на…» «Отож, майже на три тисячі метрів». «Тоді чому ми так чітко бачимо верхівку? Вона ж має бути далеко за хмарами». Хмар немає, на телусі їх небагато, але ж злива. Пригадуєш позавчорашній дощ? Певно, дощить тут частіше, ніж ми гадаємо. Уся ця рослинність не вижила б без води. На шляху до підніжжя піку ми наштовхнулися на значну перепону. Рівнина пішла круто вниз, і внизу глибокої долини блиснула річка. Уздовж неї густіла висока рослинність, яка з наближенням виявилося справжнісінькими земними деревами. Були навіть квітки, які вандаль, уважно дослідивши, урочисто оголосив голонасінними. Як перетнути річку? Не широка, метрів із двісті, проте її води були глибокі та швидкі. На згадку про рідний край я назвав її Дордонню. Навряд чи така швидка течія годилася для гідр, і все ж ми вжили заходів безпеки. Ми пройшли трохи вгору, намагаючись знайти переправу. Надвечір таки вийшли на витік річки. Вона в повну силу текла просто з вапнякової брили. Цим скелястим утворенням, подібним до мосту, перетягнути вантажівку виявилось непросто. Воно густо поросло деревцями, було всіяне каменюками та порізане тріщинами. Повернувшись на іншому березі до того місця, яким їхали до піку, ми рушили до пітьми. Через оптичну ілюзію здавалося, ніби пік зливається з іншими горами. Насправді пітьма височила окремо і значно ближче, ніж решта хребта, велетенська маса вкрита чорною лавою, базальтом і скелями. Для мене це було доказом нещодавніх змін, що відбулися в магмі цього вулкана, бо лава стікала прямо. Підніжжя вкривали товсті шари обсидіану. Біля однієї з обсидіанових брил я зробив дивовижне відкриття. Серед блискучих кристалів чорнів гострий наконечник у формі лаврового листка. Точнісінько саме такий, як ті, що їх робили наші далекі предки в Салютрейську добу. Я відвів вандаля Мішеля і Брефора в бік і показав їм знахідку. «Ти впевнений?» – засумнівався Мішель. «Що це не витівки матінки природи?» «Цілковито. Поглянь на форму, на залишки шкрябання. Це точна копія селютрейського наконечника». «Або деяких обсидіанових експонатів із Центральної Америки», – втрутився Брефор. «Такі можна побачити в Парижі, в музеї людини». «Виходить», – повів далі Мішель, – «мусимо визнати, що на Телусі є люди?» «Не обов'язково», – зауважив вандаль. «Розум може розвинутися і в інших видів, не лише в нашого. Поки що ми не бачили нічого, особливо земного, серед телурійської фауни». «А вже ж, хоча мій кузен і його команда знайшли на Марсі гуманоїдів, не означає, що вони є і тут». «А хіба не могло бути так?» – не здавався Мішель. Що інші земляни, потрапивши сюди, але не маючи таких ресурсів, як у нас, повернулися до стану кам'яної доби? Я так не думаю. На землі мені відомі лише кілька людей, здатних різьбити каміння, точно так само, як за доісторичних часів. І повірте мені, виготовлення такого наконечника вимагає майстерності, яка набувається протягом багатьох років. Хай там як будьмо обережніші та попередьмо інших. Так ми і зробили. Я перевірив фари та прожектор на даху. Щоб бути готовими до будь-якої несподіванки, ми подвоїли варту у вежі. Ми з Мішелем пішли чергувати першими. Він піднявся нагору, я зайняв місце в кабіні і через бійницю просунув дуло одного з автоматів. Я чекав, зарядивши повний магазин. За мить я потелефонував Мішелові. «Час від часу нам варто перемовлятися, щоб не законяти». Якщо хочеш курити, поквапся, щоби спалах запальнички не виказав нашу присутність. Гаразд. Якщо побачу щось, одразу поперечу тебе. Та зовні, зовсім поруч, раптом пролунав голосний дикий вереск. Він нагадував одночасно гавкіт і булькотіння, а завершився таким жахливим шипінням, що кров захолола. Я від несподіванки заціпенів. Такий голос могли мати велетенські ящери-мезозою. «Невже тут є тиранозаври?» Мішель прошепотів у мікрофон. «Ти це чув?» пак. «Дідько, що воно таке? Запалити прожектор!» «У жодному разі! І краще мовчи!» Кошмарний крик пролунав знову ще ближче. За деревами у блідому сяйві селени я помітив рух чогось дуже великого. Затамувавши дихання, я пересмикнув засувку в автоматі. Клацання здалося мені громоподібним. Вежа повернулася з легким скрипом. Певно, Мішель також помітив істоту і наводив зброю. У повній тиші я чув похропування вандаля. Певно, всі дуже втомилися, якщо не прокинулися від криків. Поки я міркував, чи не забити загальну тривогу, нечітка форма заворушилася і вийшла з-за дерев. У бляклому світлі я побачив зазубрену спину. Короткі широкі лапи пласку і дуже довгу рогату голову. У ході тварини було щось дивне. Я аж підскочив. Вона мала шість лап. Розміри вражали. Завдовжки від двадцяти п'яти до тридцяти метрів, а заввишки – п'ять-шість метрів. Пальцем я намацав магазин, перевіряючи, чи зброя готова стріляти, але курок поки чіпляти не наважувався. Боявся зі страху пустити чергу. «Увага! Приготуйся, але не стріляй!» – сказав я в мікрофон. «Що це за гидота?» «Хто його знає? Увага! Чудовисько рушило. Воно прямувало на нас. На голові воно мало гіллясті роги, не наче в лося. Роги блищали при місячному сяйві. Повільними кроками». Напівривками, напівповском, тварина зайшла в тінь дерев, і я втратив її з поля зору. Наступні хвилини були справді жахливими. Коли ж вона з'явилася знову, то була вже далеко, а згодом і взагалі розчинилася вночі. У мікрофоні почулося «фух». Я відповів тим самим. «Роззирнися довкола», – попросив я, за скрипом педалей. Я зрозумів, що Мішель так і зробив. Раптом я почув придушене «Ах!» Худку ходи сюди! Там удалині просто перед тобою!» Я злетів сходами і утиснувся поруч із Мішелем по інший бік кулемета. Коли звечоріло, ми побачили в тому напрямку високу скелю. Нині ж у скелі поблискували вогники, які, здавалося, були чимось затулені. Вогні – це печери! «Ось де живуть різьб'ярі обсидіану. Мов причаровані, ми сиділи роззираючись час від часу. За кілька годин піднялося червоне сонце, а ми все ще були у вежі». «Чому ви нас не розбудили?» – пробурмотів вандаль. «Подумати лише, я не побачив таку прекрасну тварину». «Не дуже люб'язно з вашого боку», – погодилася Мартина. «Я думав вас розбудити», – відказав я. «Та оскільки воно стояло просто перед нами, я не хотів паніки, а потім істота пішла. Тепер ми з Мішелем підемо спати. Вандалю і брефоре, чергувати вам!» «Гадаю, не варто пояснювати. Будьте насторожі. «Без потреби не відкривайте вогонь!» «Брефоре, візьміть автомат і підніміться на вежу!» «Кулеметом користуватися тільки в разі серйозної загрози. У нас не так багато набоїв. Та якщо справді потрібно...» «Не вагайтеся. Категорично забороняю виходити. Щойно підніметься Геліос. Розбудіть мене». Та поспати вдалося лише годину. Мене буквально висмикнули зі сну кулеметна черга і різкий ривок вантажівки. Я зирнув униз і побачив, що сонний Мішель звалився з ліжка. Крізь отвір дверцят я помітив, що за кермом сидів Поль Шефер, а вандаль схилився над автоматом. Мартіна передавала йому магазини. У задній частині кузова бельтер, схопивши автомат, визирав у бійницю. Вежа крутилася, мов навіжена, а кулемет видавав короткі черги по 4-5 куль. «Мішелю, заряди кулемет!» Я кинувся вперед. «Що трапилося? Чому ми рушили з місця?» «Трава горить!» «А в кого ви стріляєте?» «У тих, хто її підпалив. Оон вони, дивись!» Над високими травами я побачив силуети, що віддалено нагадували людські і мчали з неймовірною швидкістю. Це вершники? Ні, це кентаври. І ніби підтверджуючи термін, використаний вандалем, одне зі створінь вийшло на голу землю за сотні метрів від нас. Справді, на перший погляд, воно нагадувало міфічну істоту. Висотою два метри воно стояло на чотирьох довгих тонких ногах. Перпендикулярно до тіла височів майже людський торс із довгими руками. Голова була лиса. Шкіру створіння мало коричневу. Вона вилискувала мов каштан, щойно вийнятий зі шкаралупи. У руці дивна істота тримала великі ломаки. Схопивши одну, вона кинулася в наш бік і метнула її. "Спис!" здивовано скрикнув я. Ломака встромилася в землю за кілька метрів від нас і одразу тріснула під вагою коліс. З кабіни почувся переляканий крик. "Швидше, швидше!" «Вогонь наближається!» «Це наша швидкість, 55 км на годину!» – я. «Де полум'я?» «За 300 метрів! І вітер жене його до нас!» Ми гнали прямо. Кентаври зникли. «Як це сталося?» – запитав я Мартіну. «Ми обговорювали звіра, якого ви бачили вночі. Аж раптом Брефор сказав вандалю, що за нами з'явились вогні. І одразу вигулькнули сотні цих істот. Вони закидали нас списами». «Здається, у деяких навіть луки були. Ми відповіли. Так усе й почалося». «Вогонь!» – закричав Бальтер. «Він за сотню метрів!» Дим затуляв від нас краєвид спереду. Над вантажівкою літали іскри, що запалювали кущі трави. Полю, спробуй прискоритися. «Женемо наповно 60 кілометрів за годину. Якщо зламається вісь...» «Підсмажимося, але й вони отримають на горіхи». «Ліворуч полю, ліворуч!» – гукнув Префор. «Там гола земля!» Шефер звернув, і вже за мить ми мчали великим простором рудої глини. Гори були буквально поруч із нами. Сходив Геліос. Я зиркнув на годинник. Від моменту, коли я ліг, минуло лише півтори години. Наша позиція значно покращилася. Довкола нас, на багато кілометрів, Розкинулася гола земля. Маючи неушкоджену зброю, ми були дуже небезпечні. У вантажівці ми могли не боятися ні списів, ні стріл. Вони могли пошкодити хіба шини. Потроху полум'я оточило наш рятівний острівець, обійшовши нас зліва. Воно гнало перед собою безліч дивовижних тварин. Вандаль вийшов і намагався когось зловити. Усі вони були дуже різні за формою і розмірами Одні дрібні, мов бурозуби, інші великі, мов мисливські хорти Та всі мали одну характерну ознаку – шість лап Кількість очей різнилася від трьох до шести Праворуч полум'я певно наштовхнулася на вологу рослинність Зупинилося Ліворуч навпаки розгорілося Воно добігло до гаю Дерева затріскотіли і яскраво спалахнули, ніби облиті бензином. Тоді почулося жахливе голосіння. Між деревами й вогнем вилетіло щось величезне і на повній швидкості помчало на нас. Це був той самий нічний звір, або ж хтось із його роду. Певно, у гаю був його барліг. За півкілометра від нас, опинившись на голій землі, він зупинився. Тоді я зміг нарешті його роздивитися. Загалом звір скидався на динозавра, за винятком шести лап. За зубрену спину продовжував хвісти з могутніми шипами. Зелена шкіра мерехтіла, мов луска. Голова завдовжки 3-4 метри мала велетенські роги і три ока. Два по боках і одне в лобі. Коли звір обернувся, щоб зализати рану, я побачив великі гострі зуби, та рожевий язик у фіолетовій пащі. А тоді вилетіли десять кентаврів з луками. Вони засипали чудовисько стрілами. Звір кинувся на них, але вони оминули його з неймовірною гнучкістю. Рухи кентаврів були граційні й моторні, а швидкістю вони перевершували коней. До речі, швидкість їх рятувала, адже для своєї ваги чудовисько було дуже поворотке. Ми спостерігали за цим небаченим полюванням, не впевнені, чи варто втручатися. Було складно стріляти, не зачепивши власних мисливців, які крутилися довкола звіра. Я наказав рушати, коли почалася драма. Один із кентаврів послизнувся: Велетенська пащека тварини миттю схопила його і перекусила: Уперед! Готуйтеся стріляти! Ми поїхали на середній швидкості щоб мати більше можливостей для маневру. Як не дивно, але, здається, кентаври до цього не помічали нашої присутності, хоч ми й були не більше, ніж за сотню метрів від них. Аж раптом вони зауважили нас, і миттю відмовившись від нападів на чудовисько, згуртувалися по троє. далі ми просувалися, тим більше вони відступали, залишаючи нас сам на сам зі звіром. Будь-якою ціною ми мали уникнути зіткнення з ним. Він просто нас розчавив би. «Вогонь!» – гукнув я. Монстр кинувся на нас. Ні кулі, ні більші набої його не зупиняли. Тоді шефер різко звернув ліворуч. Мені здалося, що тварина повертає праворуч, але вона сильно вдарила хвостом по нашій броні. Кулемет миттєво розвернувшись, став стріляти. Звір, що якраз повертався в наш бік, здригнувся, підскочив і впав замертво. Кентаври спостерігали за цим здаля. Чудовисько не рухалося. Схопивши автомат, я вийшов разом із Мішелем і вандалем. Хотіло піти і Мартіна, та я заборонив. І мав рацію. Бо варто було нам поставити ногу на землю, як із криками «Свій! Свій!», кентаври засипали нас стрілами. Застрикотів автомат, потім замовк, певно поцілений. Кулемет вистрелив дві черги, та нападники вже були біля нас. Наші залпи мали більший ефект. Три вбитих кентаври повалилися, ще двоє поранені, утікали щодуху. Дощ зі стріл хоч і вкрив усе навкруги, та нас не зачепив. А тоді почалася чубанина. Коли кулі в автоматах скінчилися, ми взялися за револьвери. Варто було мені вихопити свій, як я відчув, що мене схопили ззаду і понесли. Могутні руки притискали мене до вологого торсу, що тхнув прогірклим жиром. Мої руки були притиснуті до тіла, револьвер я тримав у лівій руці. Я чув постріли та обернутися не міг. Гола земля гуділа під ногами мого викрадача. Я зрозумів, не виберуся сам, закінчу погано. До нас поспішало з тридцятеро кентаврів. Неймовірним зусиллям мені вдалося розімкнути обійми викрадача і вивільнити праву руку. Я взяв револьвер і вистрелив п'ять куль йому в голову. Тоді я впав і покотився по землі ледве живий. Коли ж підвівся, решта кентаврів були за триста метрів від мене, а вантажівка летіла на повній швидкості, не стріляючи. Я побіг до неї, не сподіваючись урятуватися. Я весь був покритий жовто-гарячою липкою рідиною, кров'ю кентавра. Галоп переслідувачів наближався. Я часто дихав, одне з ребер проштрикнуло груди. На вежі я побачив Мішеля, він махав мені руками. «Запізно», – подумав я, – «чому вони не стріляють?» Раптом мені сяйнуло. Вони боялися зачепити мене. Тож я впав на землю і повернувся в бік ворога. У револьвері залишалося ще три кулі. Варто було мені опинитися на землі, як наді мною просвистіли набої, збивши з десяток ворогів. Перелякані, вони зупинилися. Та двоє все ж летіли до мене. Я збив їх з десяти метрів. Заскрипівши гальмами, вантажівка зупинилася, двері розчахнулися. Я стрибнув усередину. Хмарище стріл полетіло в наш бік. Вони подерли плексиглас у вікні. Одна з них влетіла в бійницю і встромилася у стіл. Ми відкрили вогонь, і ті кентаври, яким удалося вижити, утекли. Ми перемогли і залишилися на полі бою самі. Мішель спустився з вежі. Друзяко, тобі дуже пощастило. Чому ж ти раніше не ліг? Бо не здогадався. Ушкодження є? Вандаля поцілили стрілою в руку. Нічого серйозного. Сподіваємося, стріла не отруєна. Брифор уже оглянув рану і стверджує, що отрути немає. Ну і чортий. Що нам робити тепер? Повернімося до полеглого Голіафа. Мішель Вандаль і я вдруге вийшли з вантажівки, щоб обстежити мертвого монстра і трупи кентаврів, які полягли на нашому полі бою На думку вандаля, броня Голіафа, так ми охрестили звіра, дуже нагадувала хітин земних комах, хоч і не була цілком подібною Хай там як, а вона була дуже тверда Щоб відрізати гіллясті роги, які дуже хотів забрати вандаль, знадобилася пилка по металу ми з усіх боків сфотографували тварину, а також мертвих кентаврів. Я ще мав у запасі кілька плівок для своєї лейки, ми користувалися ними дуже економно, кентаври або свій, так зрештою ми їх назвали за характерним криком виявилися дивними створіннями циліндричне тіло, чотири тоненькі ніжки з маленькими твердими ратицями, короткий лускатий хвіст. У передній частині тіло різко згиналося переходячи в майже людський торс із двома довгими руками, що завершувалися шістьма нерівними пальцями, два з яких були розташовані один навпроти одного. Кругла лиса голова не мала зовнішніх вух, на їхньому місці мембрана прикривала ямки. Троє блідосірих очей, найбільше з-поміж яких розташоване просто на лобі. Рот дуже широкий, усіяний гострими зубами, мов у рептилії. Довгий м'який ніс, мов хобот, нависав над ротом. Вандаль поспішно розрізав одного із сві. Мозок виявився великим і складним. Захищала його хітинова капсула. Кості були мінералізовані, однак гнучки. Хоч і дуже далекі від нас, сві все ж дужче нагадували людей, ніж гідр. Деякі трупи були ще теплі. У торсі містилося двоє легень аналогічних нашим, але значно простіших. А чотирикамерне серце, шлунок та решта органів знаходилися в горизонтальній частині тіла. Густа кров мала насичений, жовто-гарячий колір. «Мусимо визнати, ці істоти розумні, майже як люди», – сказав Вандаль. «Їм відомий вогонь, вони різьблять каміння і виготовляють луки. Шкода, що ми познайомилися з ними в такий спосіб». Ми рушили далі та перед цим зауважили, що крім зброї, луків та списів із гострими обсидіановими наконечниками, на вертикальній частині тіла сві носили свого роду пояс із майстерно сплетених рослинних волокон. Пояс мав глибокі кишені, заповнені різноманітними предметами з обсидіану, що дуже нагадували ті, якими люди користувалися в палеоліті. Для нічлігу ми обрали ту частину долини, де не росли ні дерева, ні трава. Цих дивних лисин було досить багато, тож я вирішив, що це через особливості ґрунту. Певно йшлося про абсолютно стерильний латерит. Хай там як, але ці майданчики були дуже зручні для нас. Ми зупинили вантажівку вгорі високого схилу, так, щоб убезпечити себе від несподіванок зі стартером. Та перестороги виявилися непотрібними. Ніч минула спокійно. Хіба десь у далині ревів гуляв. І все ж, коли вранці Мішель розбудив мене, обличчя він мав стривожене. «Поглянь», – сказав він, указавши на барометр. «Замість уже звичних для нас 91 градуса ртутного стовпчика, той показував 76 градусів». «Боюся, погода мінятиметься. «А ти впевнений, що річ не у висоті?» «Учора ввечері він показував дев'яносто». «Тоді Мішель потягнув мене до віконця ліворуч». «Поглянь на гори». «Невідомі гори, уздовж яких ми їхали, зникли в тумані, а на заході зависла велика сіро-чорна хмара». «Не можна тут лишатися», – розсудив я. «Рушаймо, треба знайти природне сховище». «За кермосі в поль». Зиркнувши на горизонт, він схвально присвиснув. Ова! Не бачив такого з часу темного циклону над Південною Атлантикою!» Небо на заході стало похмуро-свинцевим. Виник дивний контраст. На сході яскраво сяяло сонечко, а з іншого боку загрозливо насувалася темна завіса. «Люворуч», – сказав я, – «що вище ми будемо, то менше нам загрожує повінь». Через пустельну рівнину ми помчали на південний захід. Хмари були майже в зеніті. Раптом із гучним клацанням упали перші великі краплини дощу. Угорі вітер, мов навіжений, крутив хмари, унизу ж було тихо. Стояла жахлива спека. Залишивши Мішеля біля водія, я з Мартіною переліз до вежі, звідки сподівався видивитись якийсь прихисток. Щоб якомога ближче наблизитися до гір, ми звернули на південь, а потім на південний схід. Висота дедалі більшала. Окремими краплями ляпотів дощ. Глухо ревла на заході буря. Ми наближалися до прямовисного схилу. У променях сонця, які втім поступово згасали, мені здалося, що я помітив гроти. До схилу було ще близько двох кілометрів. Раптом довкола нас завихрів ураган. Вітер шарпав вантажівку на біч. Ми гайдалися, мов у човні. Я чув, як лаявся поль. Він крутнув кермо, щоб ми не впали. Довгі рідкі стріли далеко відносило вітром. Схил здавався то далеким, то дуже близьким. Залежно від того, як широко вітер відкривав перед нами завісу дощу. Нас оглушив грім. Запала абсолютно чорна ніч, яку час від часу освітлювали сліпучі фіалкові спалахи. Я затягнув кулемет усередину і герметично зачинив вхід до вежі. Невдовзі ми могли перемовлятися тільки криками. Так часто й гучно лунав грім. Двигун вантажівки не замовкав. Шини ковзали по розрідженому ґрунту. Вітер дув не постійно, а різкими шквалами, частом примушуючи нас зупинитися. Було небезпечно їхати зі швидкістю більш ніж 10 кілометрів на годину. Здавалося, блискавки сяяли по кілька хвилин. А потім почалася справжня феєрія з блисків і пічми. І я бачив, як раз у раз із непроникної темряви виринало перелякане бліде обличчя Мартини. Нахилившись і подивившись собі під ноги, я побачив, що відбувалося в кузові. Брефор за столом складав бортовий журнал, вандаль упорядковував свої нотатки. Бельтера я не бачив. Зрештою, я помітив його ногу, що звисала з ліжка. Коли я підняв голову, то й чув контраст. Усередині панував спокій, а зовні, здавалося, гнівався Всесвіт. Дощ і вітер змішалися в єдину лють. У світлі блискавок було видно, як із даху і капоту стікали потоки. Так, ніби ми щойно виїхали з морських хвиль. Антена бриніла, готова відірватися. Між згуками грому я чув її ніжний спів. «Що ж», – гукнув я, – певно, такою і має бути буря. «Дивовижно», – прошепотіла Мартіна. Справді, видовище було дивовижне і водночас жаске. На землі я вже потрапляв у бурі в горах, та ніколи не бачив такого прекрасного циклона зблизька. За двісті метрів од нас ударила блискавка. Я гукнув Мішелю. Що з барометром? Шаліє. Ми вже близько. Бачу укриття. Увімкніть фари! Схил був просто перед нами. Дві-три хвилини ми мчали вздовж нього, першні знайшли печеру достатньо широку, щоб в'їхати вантажівкою із досить пласким ґрунтом. Побоюючись світа голіафів, я зарядив кулемет, відчинив віконце. І разом із гуркотом зливи всередину ввірвалася волога свіжість. Печера була порожня. Вантажівка стояла в сухій місцині під 30-метровою скелею. Ми заїхали задом, потім усі вийшли. Бельтер лишився чергувати біля кулемета. Печера була десь із півсотні метрів довжиною, 20 висотою і 25 глибиною. Подекуди зі стелі потоками стікала вода, утворюючи рівчаки. Зовні нерівний край скелі виступав дзьобами-слізниками. В одному з кутків ми побачили попіл, кілька обсидіанових знарядь і рештки кісток. Отже, недавно тут були сві. Ми мали бути обачними. В одній з тріщин ми знайшли сховок, кілька великих блоків обсидіану та запас сухої деревини. Звісно, це було необережно, та за вантажівкою ми розпалили багаття. Так ми пообідали, і порожні консервні бляшанки доповнили сміття, залишене свій. «Хотів би я бачити вирази облич наших любих кентаврів, коли вони знайдуть ці банки», – жартував я. «Точно! Особливо, коли роздивляться картинки», – додав Мішель. На бляшанці з-під сосисок великими літерами значилося «Тітонька Ірма» під намальованою пишною кухаркою. «Оце так уявлення про наше мистецтво», – втрутилася Мартіна. Кожну з цих реплік ми мусили викрикувати, аби перекрити шум води. Коли Мішель змінив Бельтера на посту, я покликав останнього провести розкопи разом зі мною і брефором у ґрунті нашої печери. Було цікаво, хто жив тут упродовж століть. Невдовзі наші зусилля були винагороджені. Під піском ми натрапили на два шари попелу і сміття. Кожен товщиною 20 сантиметрів. Знаряддя в кожному з них відрізнялося від того, яке нині використовували свій, принаймні виходячи з того, що бачили ми. Ці інструменти були не такими вишуканими. Не нагадували лавровий листок. Їх лише трохи намагалися загострити з одного боку. Викопали ми і добре збережений кістяк свій, так і не зрозумівши, чи з власної волі він тут поліг, чи ні. Знайшли ми чимало й інших костей, і деякі, певно, належали голіафам. До речі, троє голіафів середніх розмірів, не більше ніж 10 метрів завдовжки, навідалися до нас по обіді. Ми не були ввічливі і прогнали їх назад під дощ. Та оскільки голіафи наполягали, довелося стріляти, одного ми навіть убили. Решта втекли. Дощ падав два дні з короткими перервами. Весь цей час ми копали, бо інших розваг не було. Яма глибшала. Після піску я знайшов шар вапнякового осипу, що утворився при зовсім іншому кліматі, певно, значно холоднішому. Отже, як і земля, Телус пережив льодовикові періоди. Зрозумівши це, я пообіцяв собі обов'язково вирушити в гори та відшукати старовинні морени. Знайдені загострені камені та кістки ми поклали до вантажівки. Вони стануть початком майбутнього музею. На ранок третього дня нарешті на безхмарному небі з'явилося сонце. І все ж довелося ще почекати. Унизу все хлюпало водою, а трохи далі земля перетворилася на гливкий мул глибиною 20-30 сантиметрів. На щастя подув сильний вітер, що сприяв випаровуванню. «Цим вимушеним відпочинком ми скористалися, щоб зв'язатися по радіо з радою. Ми використали для цього бездротовий телефон», – відповів дядечко. «Я повідомив про знайомство зі СВІ та про відкриття нафти. А він розповів, що вже кілька днів гідри постійно літали над містом, не нападаючи. Ракетами вдалося збити десь п'ять десятків тварюк. Я попередив раду, що ми ще розвідаємо землі на південному заході, а тоді вже повертатимемося. Вантажівка не постраждала, у нас було ще більше, ніж половина пального, повну набоїв і харчів. Ми здолали тисячу сімдесят кілометрів. Щойно ґрунт підсохнув, ми рушили далі. Невдовзі нам трапилась інша річка, яку я назвав Везерою. Не така широка, як Дордонь. Подекуди вона звужувалася до 50 метрів. Однак перетнути її, як виявилося, було проблематично, адже після циклону її води були надто бурхливі та швидкі. І все ж нам довелося її долати, причому за небезпечних умов. Ми їхали проти течії везери і невдовзі побачили великий поріг. Річка падала з висоти понад 30 метрів. Роздивившись, я одразу подумав про тріщину, що посприяло утворенню і водоспаду, і скелі. За кілька кілометрів від порогу на протилежному березі ми побачили схил, дуже зручний для вантажівки. Тепер треба було зрозуміти, як перетнути везеру. І в голові Мішеля народилася смілива і одночасно жахлива ідея. Він указав мені на широкий камінь, що нависав над річкою за 10 метрів від нас а потім на інші, які на відстані між собою 5-6 метрів, тягнулися до протилежного берега. Це ж готові опори, просто треба щось на них покласти. Я був вражений. Але що покласти? Поглянь, є дерева висотою 10-20 метрів, маємо сокири, цвяхи і мотузки, а ще є ліани, якими можна в'язати. Тобі не здається, що це ризиковано? А хіба вся ця експедиція не суцільний ризик? Твоя правда. «Порадимося з іншими». Брефор погодився з тим, що міст можна зробити. «Попутіємо, геш, та бувало й гірше». Під захистом вантажівки вандаль сидів у вежі за кулеметом, а за кермом була Мартіна. Ми перетворилися на дроворубів. Зрубані дерева позбавляли відтя, рівнялися актак, а потім вантажівка тягнула їх угору, до водоспаду. Одну з колод ми вирішили спробувати покласти на ближчу скелю. Я обмірковував, як це зробити, аж раптом побачив, що Мішель роздягнувся. Ти ж не збираєшся заходити у воду, сподіваюся? Звісно, що збираюся. Прив'яжи мене цією мотузкою. Пірну тут і дуже скоро буду біля скелі. Та ти здурів Тут легко потонути. Увійшовши у воду, Мішель віртуозно виплив на середину потоку, десь за 10 метрів від берега потім дозволив хвилям понести його. Ми з Брефором міцно тримали мотузку. За кілька метрів від скелі Мішелеві довелося поборотися з течією, що затягувала його у вир. Без особливих зусиль він вийшов на протилежний берег і одним стрибком заскочив на скелю. «Ух, яка холодна!» – гукнув він нам, перекрикуючи гул води. «Прив'яжіть колоду іншою мотузкою до моєї, а другий кінець – до своєї мотузки. Отак!» Тепер кидайте колоду в воду. Тримайте, не дайте їй сплисти вниз. Велетенська балка вдарилася об скелю, а інший її кінець, обв'язаний мотузкою, черкав об берег. Не без зусиль ми затягнули її нагору. Потім ми в трьох, я, Поль і Брефор, також перетнули річку. Ми з Полем верхи на колоді з ногами у воді, а Брефор у горі, над водоспадом. Він боявся заходити в потік. Нарешті кінець колоди опинився на скелі, і ми закріпили його сталевими шипами. Таким чином ми поклали першу балку нашого мосту. Так само взялися за другу. До вечора поруч лежало вже три балки. Роботу перервала ніч. Я був виснажений. Мішель і Поль дуже пошарпані, однак Брефор, здавалося, зовсім не втомився. Я зайшов із ним на перше чергування до півночі. Друге було за вандалем і Бальтером, Третє вже після сходження Сола за Мартіною. Вранці ми повернулися до роботи. Наступного дня всі балки лежали на своїх місцях. Щоб покласти на стил, знадобилися ще чотири дні. Споруда здавалася грандіозною. Погода стояла ясна і тепла, навіть увечері яскраво сяєло сонце. Тож ми раділи життю. В останній день перед обідом я відкоркував три пляшки старого вина. Це додало нам оптимізму. Ми доїдали десерт серед сірих трав, аж раптом помітили хмарисько стріл. На щастя, нікого не зачепило. Проте одна стріла пошкодила шину. Поруч зі мною лежав автомат. Я ліг на землю і відкрив вогонь у напрямку, звідки з'явилися стріли, і гаю за 40 метрів від нас. І дуже зрадів, коли побачив, що багато зі свій, які звідти тікали, були поранені. Мені вдалося відбити цей напад. Оскільки всі могли загинути, то настрій був зіпсований. Ми швидко закінчили настил. Вантажівка, за кермом якої сидів поль, заїхала на міст. Жоден інженер світу, спорудивши величний віадук, не пишався би собою так, як ми, нарешті перебравшись на інший берег. Тепер ми могли зітхнути з полегшенням. Ніч минула без насподіванок. Перед заходом сонці я ухвалив рішення щодо завтрашнього маршруту. Ми мали рушити на південь, до гори, яка хоч і була значно нижчою за пітьму, все ж сягало висоти приблизно трьох тисяч метрів. О півночі, чергуючи біля вершини, я помітив зблиск. Невже ще один вулкан? Вогник швидко зник. Я все зрозумів, коли він знову з'явився трохи нижче. То був сигнал. Я обернувся. На пагорбах за везерою блищали інші вогні. Стривожившись, я все розповів Мішелю, який прийшов заступити мене. Кепско. Якщо піднімуться всі «сві», нашій ситуації не позаздриш, хоч озброєні ми значно краще. Ти помітив, що вони не бояться вогнепальної зброї, а набої не безкінечні. І все ж я вважаю, що ми повинні прямувати до гори сигнал. Бо тільки в горах чи біля них можемо знайти руду. Це буде швидка поїздка. Вранці, перш ніж рушати, ми поміняли пробиту напередодні стрілою шину. Ми весь час відчували підйом. Потім ландшафт став нагадувати хвилі, помережені великими струмками, які непросто було долати. У неглибокій долині я зауважив в одній із скель зеленкуваті прожилки. То був гарнієрит, корисний мінерал нікелю. Ця долина виявилася надзвичайно багатою на руду, тож увечері я вже мав зразки нікелю, хрому, кобальту, марганцю і заліза а головне, неймовірно, чорного вугілля, яке широкими венами випиналося на поверхні. «Тут ми облаштуємо металургійне виробництво», – уголос подумав я. «Але тут сві», – зауважив Поль. «Зробимо, як американці свого часу. Земля тут наче добра. Будемо битися, якщо знадобиться, обробляючи землю та працюючи на шахтах. Зрештою, минуло десять днів подорожі». «А ми не бачили жодної гідри. Це компенсує присутність свій». «Гаразд», – погодився Мішель. «Хай живе Кобальт-Сіті! Однак перевести сюди обладнання буде непросто». «Усе в нас вийде. Але спершу маємо налагодити видобуток нафти, а це досить складно. Ми звернули на північ, потім на захід. За 60 кілометрів я помітив родовище бокситу». «Так це просто рай для старателів», – сказала Мартіна. «Нам явно щастить. Сподіваюся, так буде і надалі», – відказав я. Але думки мої були далеко. Зранку я міркував. Чи не укласти нам союз із сві, чи принаймні з деякими з них? Певно було кілька племен, що воювали між собою. Ми мали скористатися з ворожнечі. Перше, що треба було зробити – не стріляти, а встановити контакт. Якщо нам знову судилося битися зі сві, заявив я, то потрібно взяти хоч одного полоненого. «Навіщо?» – здивувався Поль. «Щоб вивчити їхню мову, або ж їх навчити нашої. Це точно стане в нагоді». Гадайте, воно варте того, щоб ризикувати життям?» – запитав вандаль, який, звісно, радий був би спілкуванню зі сві. «Тоді я виклав свій план. Нам дуже допоміг один випадок. Наступного дня...» Вирушивши, ми були змушені зупинитися через поломку Поки поль ладнав вантажівку, ми спостерігали за коротким боєм між трьома свій темно-брунатного кольору Уже відомого нам виду з десятком інших, менших і з блискучою чорною шкірою Незважаючи на героїчний опір, який коштував життя п'яти нападникам, усі брунатні полягли тоді переможці стали різати їх на шматки, незважаючи на нашу присутність. Я щедро полив їх кулями з кулемета, і вони втекли, залишивши трьох загиблих. Тоді я вийшов із невеличкого гаю, де ми ховалися. Один із брунатних свій, який ще був живий, спробував утекти, побачивши мене, та одразу впав, бо з його тіла стирчало п'ять стріл. «Вандалю, врятуйте його!» «Зроблю все, що можу, але ж я дуже побіжно знаю їхню анатомію. А втім...» Додав він уважніше оглянувши свій. «Рани начебто поверхові». Сві не рухався. Три його ока були заплющені. Лише ритмічне піднімання грудей свідчило – він живий. Вандаль за допомогою Брефора, який перш ніж стати антропологом вивчав медицину, узявся виймати стріли. «Анестезію робити не можна. Я не знаю, чи він її витримає». Під час операції Сві не рухався, лише час від часу здригався. Брефор перебентував його, пов'язка одразу стала жовтою. Ми перенесли пораненого до вантажівки. Він був неважкий, кілограмів 70, за оцінкою Мішеля. й ковдр ми облаштували щось на кшталт дивану. Поки його переносили, Сві не розтуляв очей. Полагодивши вантажівку, ми рушили далі. Щойно загудів двигун, переляканий свій підскочив і вперше заговорив. То були ритмічні звуки, подібні до цокання і багаті на шиплячі голосні. Сві хотів підвестися, і ми втрьох заледво його стримали, таку він мав силу. Шкіра його здавалася одночасно ніжною і твердою. Потроху він заспокоївся. Ми відпустили його. Я сів за стіл і став робити нотатки в особистому щоденнику. Налив собі води. Почувши здушений крик вандаля, я обернувся. Свій ледь підвівшись, тягнув руку до мене. «Пити хоче», – мовив вандаль. Я простягнув свій склянку. Подивившись на неї з недовірою, він усе ж взяв її і випив воду. Я повторив експеримент. Налив ще і сказав «вода». Свій зрозумів миттєво і повторив «вода». Я показав йому порожню склянку. «Склянка». Він повторив «зглянга». Тоді я трохи випив і сказав «пити». Свій повторив «пити». Тоді я ліг на ліжко, вдав ніби сплю і сказав «спати». Він викривив слово «сфати». Тоді я показав на себе. «Я». Він повторив мій жест. Взлік. Я розгубився. Що він хотів сказати займенник я чи своє ім'я? Я вирішив, що друге. Певно, тепер свів вважав, що мене звуть я. Кортіло піти далі, тож я мовив взлік спати. Поранений відповів вода пити. Ми були приголомшені. Ця істота мала розвинений розум тож я налив свій ще води, яку він охоче випив. Я експериментував би й далі, але Вандаль нагадав, що наш гість слабкий і певно виснажений. Він справді і сам сказав «взлік з фати» і невдовзі заснув. Вандаль не міг приховати своєї радості. З такими здібностями вони швидко опанують наші навички. А вже ж, невпевнено відказав я. А через 50 років вони стрілятимуть у нас із рушниць. Та якщо зуміємо домовитися, вони, напевно, нам згодяться. Зрештою, докинув Брефор, ми врятували йому життя. Еж, а перед тим убили чимало представників його племені. Але ж вони напали на нас. Ми зайшли на їхню територію. Якщо вони хочуть війни, мутатіс мутандіс, ми опинимося в ситуації Кортеса. Але якби ацтеки не злякалися ні коней, ні зброї, хай там яка, ми повинні про нього подбати. Такий шанс згаяти не можна. Я перейшов до кабіни. Кермував Мішель. Мартіна сиділа поруч. А ти якої думки, Мартіно? Їхня кмітливість лякає мене? Мене також. З іншого боку, я тішуся. Ми не єдині мислячі істоти в цьому світі. Mm, я це відчуваю інакше. Не погодилася Мартіна. Вони не люди. Точно. А ти що думаєш, Мішелю? Не знаю, я почекаю. Дивіться, ліворуч знову смуга дерев. Можливо, ще одна річка? Праворуч також. Вони з'єднуються. Певно, одна з них – притока. Справді, ми опинилися на вузькій смузі землі між двома потоками. Річка ліворуч була новою для нас. Ми назвали її Дронною. А от яка була праворуч? Дордонь чи Везера? Я схилявся до першого варіанту через її розміри, завширшки не менше ніж 300 метрів. Цей потік здавався глибоким, насуплені сірі хвилі такли наквапом. Тим часом спускався вечір. Зробимо зупинку тут. Ідеальна місцина для оборони. Але й ідеальна пастка», – зауважив Брефор. «Немає куди відступати», – додав вандаль. Той, кому вдасться відрізати нам шлях, може нас усіх убити. Тут ми мусимо стежити тільки за однією стороною, що дозволить у разі небезпеки зосередити всі сили на ній. А завтра подумаємо, як перетнути річку. Той вечір запам'ятався мені як найприємніший упродовж нашої подорожі, принаймні її першої частини. Ми вечеряли на траві, милуючись заходом сонця. Було тепло, якби на зброї, що лежала поруч, і на дивна постать Взліка склалося повне враження пікніку на землі. Тут, як на нашій рідній планеті, сідаючи, сонце розливалося золотом, пурпуром і бурштином. Дуже високо в небі ліниво майоріли рожеві хмари. Усі, Взлік теж, поїли з великим апетитом. Його рани швидко гоїлися. Свів подобав галети і м'ясні консерви. Та трохи скуштувавши вина... Звідразу його виплюнув. «На відміну від наших предків, вони не тяжіють до алкоголю», – зауважив вандаль. Сонце сіло. Від трьох місяців, з'єднаних на небі, світла було достатньо, щоби читати. Підхопивши скручений намет, я підклав його під голову і ліг просто на землю, поринувши в сузір'я, що вже стали нам рідними. Тут було значно більше зірок, ніж на землі». Запаливши люльку, я замислився, вслухаючись у спроби вандаля і брефора, навчити сві французької мови. Мартіна простягнулася ліворуч від мене Мішель праворуч. Бальтер і шефер, які захоплювалися шахами, грали на накресленій олівцем шахівниці, власноруч виліпленими фігурами. Майже заснувши, я пригорнув голову Мартіни до свого плеча. До мене долинали уривчасте присвистування свій який повторював слова, перемовляння шахістів та похропування Мішеля. Раптом пролунало ревіння. Я підскочив і сів. За пів кілометра від нас на водопій прийшло стадо тварин. Вони були менші за голіафів, досягали восьми метрів завдовжки і чотири заввишки. Видовжені морди, якими вони мляво погойдували, Вигнуті спини, куці хвости, масивні лапи та звуки, які вони видавали – усе це робило їх украй схожими на земних слонів. Тварини вишикувалися вздовж берега та, ставши передніми лапами на коліна, почали втамовувати спрагу. Вандаль, махнувши в їхній бік рукою, обернувся до сві із виразом нерозуміння на обличчі. «Асек!» Відповів свій і, роззявивши рота, показав, ніби щось до нього кладе. «Гадаю, він хоче сказати, що вони смачні!» – зауважив біолог. Ми спостерігали за тим, як слони пили. Дивовижне видовище в місячному сяйві. Я подумав, що доля подарувала мені те, про що я так часто мріяв у затишку лабораторії – побачити велику первісну силу на власні очі. Зворушена Мартіна також не могла відвести погляду від тварин. Я почув, як вона прошепотіла. «Не ходже на земля!» А секи пішли. Минуло кілька хвилин. «А це ще хто?» – скрикнув Бальтер, відірвавшись від шахів, хоча відволікти його від них не змогло навіть стадо слонів. Я обернувся в той бік, куди він показував. Спиною до місяця берегом обережно рухався вишуканий силует. Кошача хода виказувала хижака. Невеличкий, приблизно півтора метри заввишки, він усе ж справляв враження неабиякої сили. Я глянув на свій. Той здригнувся, скочив на ноги, щось збуджено залопотів. Та побачивши, що ми не розуміємо, він показав, ніби спрямовує лук, потім указав на нашу зброю і кілька разів промовив «Бізір, Бізір». Я зробив висновок, що тварина небезпечна. Негаючи часу, адже хижак був уже за 200 метрів од нас, я вставив магазин в автомат. А далі все відбувалося з неймовірною швидкістю. Тварина стрибнула, чи, напевно, навіть злетіла. Першим же стрибком вона подолала відстань 35 метрів. І знову готувалася до стрибка, просто в наш бік. Мартина